A filozófia első és legfontosabb része az, amely a tanítások gyakorlati alkalmazásáról szól, például az, hogy nem szabad hazudni. A filozófia másik része a bizonyításokat tartalmazza. Miért nem szabad hazudni? A harmadik rész az előzőeknek alapvetésül és megvilágítású szolgál. Miért bizonyítás ez? kérdezi. Mi a bizonyítás? Mi a következtetés? Mi az ellentmondás? Mi igaz és mi a hamis? A harmadik rész tehát a második rész miatt szükséges, a második pedig az első miatt. A legfontosabb azonban, amivel mindig foglalkoznunk kell, az első rész. Mi viszont fordítva csináljuk. A harmadik résszel töltjük időnket, és minden buzgalmunk ebben merül ki. Az első résszel egyáltalán nem törődünk. Így történik, úgy hazudozunk ugyan, de annak a bizonyítási módja, hogy nem szabad hazudni, kéznél van nekünk.